Kapitola 22 Jak tohle všechno víte, psangu. O vojínu Persim, hlavně z té kroniky z Fortran Times. V čísle z prosince 1970 byl uveden příběh postaršího muže v silně obnošené uniformě z první světové války, kterého před několika lety přijali do jedné francouzské nemocnice. Zdálo se, že se pokouší dohovořit pomocí pískání. Podle britské vojenské knížky, kterou měl stále ještě v kapse Bluzy, to byl vojín Blekeny z kenského regimentu, který byl od bitvy u Vimy Rich veden jako nezvěstný po akci. Zdálo se však, že je dobře živený a dobrého, i když poněkud zmateného ducha. Byl těžce raněn, protože ho přijal traktor řízený farmářem, který ho pak přivezl do nemocnice. Farmář se při výpovědi na policii bránil tím, že ten muž najednou stál v poli a zíral na traktor, jako kdyby v životě podobné vozidlo neviděl. A farmář už nedokázal včas zastavit. Před všechnu snahu nemocničního personálu Persi na následky zranění ze srážky zemřel. Jak ironický konec. Než ale zemřel, slyšela jedna sestra, která mluvila anglicky, jak mluví spíš sám pro sebe. Na konci jsem řekl těm rusům, že se chci vrátit, abych zjistil, jak válka pokračuje. Byli to fajn kluci, našli mi cestu domů. Hodní kluci, milovali zpěv, moc laskaví. A tak dále. Skutečnost, že ten muž měl na sobě zbytky britské vojenské uniformy a zmínil slovo rusové, vyvolala zájem spojený s bezpečností a tak nemocnice se zavolala policii, aby věc vyšetřila. Podle britské legie, společnosti pečující o veterány a pozůstalé, vojín Persi Blekeny skutečně existoval, Učastnil se bitvy u Vimy Rich a během těžkého dělostřeleckého útoku byl ohlášen jako pohřešovaný. Jak se zdá, nedošlo k žádnému úřednímu pokusu o vysvětlení toho, jak je možné, že se jeho vojenská knížka objevila o několik desetiletí později v rukou tajemného tuláka, který je teď pohřben na hřbitově někde uprostřed Francie. Ale vsadil bych se, že vy proto nějaké vysvětlení máte. Jsem si jistý, či to víte i vy, Jošuo. Kročil tam? Do pralesa plného rusů? Je to možné, odpověděl Lopsang. Nebo se možná jeden z trolů náhodou ocitl v zákopech a pomohl mu uniknout. Trolové? Vzdá se, že ten mytologický výraz, který nejlépe popisuje tyhle tvory, se už stal v některých částech dlouhé země zcela běžným jošu. Když se odmyslíme od legend, které musí mít původ v mnohem starších setkáních, Někdo prostě zahlédl ty tvory, které se myhly naším světem, jen aby naprosto nepochopení zase stejně rychle zmizely a tak vznikl název trolové. Perci nebyl jediný, kdo se s nimi setkal. Vy jste předpokládal, že se s těmihle kráčejícími humanoidy setkáme, že? Na základě logické úvahy, ten zpěv jsem zase měl z persiho zápisků. Uvažujte. Lidé dokážou vkročit, šimpanzové ne. Byla podniknuta řada pokusů, které to dokazují. Ale možná, že naši humanoidní příbuzní z minulosti, nebo možná jejich moderní potomci byli, nebo spíš, aj, nebo spíš jsou schopni vkročit. A proč ne? To, že jsme na naší cestě tak brzo narazili na takové tvory, je samozřejmě veliký úspěch. A musíme předpokládat, nebo alespoň doufat, že na další cestě podobných skupin potkáme ještě víc. Je to nesmírně napínavé intelektuální dobrodružství, nemyslíte, Jošuo? Takže oni pomohli Persimu přežít všechny ty roky? Vypadá to tak. Tihle rusové našli Persiho, který se toulal někde v minulé Francii, kde ještě nežili žádní francouzi a byli k němu celá desetiletí laskaví. Možná i přes několik jejich generací. Pokud tomu dobře rozumím, tak nikdy nepochopil, co jsou jeho noví přátelé zač. Jinže Persi nejspíše nikdy předtím, než se přeplavil s vojskem do Francie, neviděl jediného cizince a samozřejmě, protože byl angličan a nevzdělanec, byl napůl ochoten věřit, že cizinec může vypadat jako cokoliv. Proč by Rus nemohl vypadat jako chlupatá opice? Větší část svého života putoval vojín Persi se svými Rusy klidným světem, plným krásných lesů a dobré vody. Krmili ho masem a zeleninou a byli k němu ve všech směrech pozorní až do dne, kdy jim dal jasně najevo a, musím přiznat, že si nedokážu představit, jak s nimi komunikoval, že se chce vrátit tam, odkud před léty přišel. Písně dokážou být velmi výmluvné, Lopsangu. Touhu po domově může člověk vyspívat. Hm, snad. A jak jsme sami zažili, naučili se ty písničky dobře a stejně tak si je zapamatovali. Museli, se, museli si je předávat celé generace trolů, možná od skupiny ke skupině. Fascinující. Musíme zjistit něco o společenském životě těch stvoření. Dobrá, nakonec ho trolové vzali domů, jak by měl dobrý člen společnosti Víl udělat, zpátky do Francie, ale naštěstí ne do té doby, kdy člověk člověka dozebíral s pomocí razantních výbušnin. V modrých dveřích v zadní části paloby se objevila pohyblivá jednotka a zcela plynulé, i když poněkud strašidelně navázala v hovoru na poslední slova svého netělesného já. Máte ještě nějaké další otázky, Jošuo? O té válce jsem četl. Netrvala zase tak dlouho. Proč se nevrátil dřív? Pohyblivá jednotka položila Jošovi na rameno chladnou ruku. Udělal byste to vy? Byl to strašlivý, nelidský konflikt, válka, která se stala strojem tak na tak výkonné a své zabíjení mladých mužů, jak jen to bylo možné. Bylo by nemoudré se do toho vracet? A nezapomínejte, že on nevěděl, že je v kročník myslel si, že ho něco odválo do jiného koutu Francie. A mimo to. Jeho rusové byli rádi, že se s ním seznámili. Skoro bych řekl, že to byly ty písně, co to nakonec rozhodlo. Říkal, že milovali chvíle, kdy jim zpíval. Učili je všechny písničky, které znal, a vy, Jošu Valiente, jste dnes slyšel jednu z nich. Tak to byla naše první operace. Možná bychom potřebovali operační hlášení. Vy jste si myslel, že bych vás vystavil nějakému riziku, že? To bych neudělal. To by přece bylo proti mým vlastním zájmům, nemyslíte? Věděla jste toho sakra hodně o tom, s čím se setkáváme, už dlouho předtím, než jsme se s tím setkali? To jste, ne to jste mě nemohl upozornit, co se blíží? Dobrá, souhlasím s vámi. Musíme spolupracovat na základě dobré komunikace. Podívejte, jsme sotva na začátku téhle epické cesty, pořád ještě se skoro neznáme. Co byste řekl tomu, kdybychom spolu strávili smysluplný čas a pokusili se jeden druhého lépe poznat? Smysluplný čas, lépe se poznat? Tomu vykládá umělý člověk. Jošua samozřejmě ten výraz znal, kdyby ne kvůli ničemu jinému, tak kvůli záchvatům steku, kterým propadala sestra Agnes pokaždé, když jej zaslechla. Ve smyslu záchvatů steku to nebyly záchvaty nepříčetného steku, většinou padlo jen několik ošklivých slov, a to včetně slova republikán, což bylo pro sestru Agnes slovo výjimečně sprosté a málo kdy házela předměty, a když, tak nemoc tvrdými a nikdy ničím, co by mohlo ublížit. Ale když slyšela výrazy jako zhodnocený čas nebo smysluplný čas, každé v ní bouchly saze. Výrazy stvořené z mlhy, napájí prout výrazu způsobující, že cokoliv znamená cokoliv, co chcete, aby to znamenalo, až to neznamená vůbec nic a nic není přesné. Vzpomínal na den, kdy nějaký člověk v televizi použil nešťastný výraz, myslete mimo bednu. Několik dětí se rozebihlo do úkrytu, aby byly s očí dříve, než přijde výbuch. Hmm, smysluplný čas s Lopsangem. Jušo se podíval pohyblivé jednotce do obličeje. Tvář vypadala podivně unaveně, nebo stat na pětě, pokud se z ní ovšem nějaký výraz dal alespoň částečně vyčíst. Spíte někdy Lopsangu? Teď na sebe tvář vzala výraz dost činný. Všechny mé složky mají odpočínkový cyklus a jejich zátěž podle potřeby přebírají systémy záložní. Myslím, že to by se dalo považovat za spánek. Vidím, že se mračíte. Není to dostatečná odpověď? Joshua podvědomně vnímal všechny drobné zvuky lodi, její organické sténání a tichý praskot, zručení lodních subs subsystémů. Lobsang neustále pracující. Jaké to asi je, tohle stálé vědomí. Jako kdyby Joshua musel kontrolovat každý jednotlivý vdech a výdech, nebo regulovat údery srdce. Lobsang samozřejmě musel kontrolovat každé vkročení, důkaz uměle vzniklé inteligence. Trápí vás něco konkrétního, Lopsangu? Obličej se pokročil v úsněvu. Samozřejmě, že ano. Trápí mě všechno, zvláště ty věci, které nevím a nemohu kontrolovat. Vidět je přece mé zaměstnání, můj úkol, důvod mé existence. Cítím ale povinnost vám zdělit, že mé duševní zdraví je optimální. Myslím si, že je třeba to říci. Já ani nevím, kde bych našel kolo pro dva, i když myslím, že bych dostatečně rychlý tandem dokázal vyrobit během několika hodin. Vy nevíte, o čem to mluvím, že? Dnes večer to zkusíme s kinem a hlavním programem bude 2001. Musíme dokončit vaše vzdělání, Jošuo. Dobře, když na okamžik přijmu jako pravdivé tvrzení, že jste člověk s lidskými slabostmi, je možné, že byste byl ve stresu? Pokud to možné je, pak by vám rozhodně udělalo dobře, vy byste ze sebe vylezl co nejčastěji. Víte co? Co kdybychom spolu strávili nějaký smysluplný, oboustalně užitečný čas? Ale sestře Agnes raději nepozraďte, že jsem to řekl já. Pak ho napadla prapodivná myšlenka. Umíte bojovat? Jo, dokázal bych celé země změnit v poušť. Ne, to ne, já myslím jako muž proti muži. Vysvětlete. Trocha nějakého cvičení, alespoň tu a tam vás udržuje v kondici. Když jsem byl ještě v domově... Chodili jsme s několika kluky dělat placené sparring partnery jen proto, abychom byli u toho, chápete, tady na ulici. Jak se zdálo, stačilo dokonce dát si pár minut s boxovacím pytlem, aby se dal člověk psychicky dohromady. A mohla by to být docela legrace a zábava, co říkáte. Je to velmi lidské. A mohlo byste přitom zkoušet reakce toho vašeho těla. Neozvala se žádná odpověď. No tak, zamyslete se nad tím. Lopsang se usmá. Omlouvám se. Díval jsem se na dunění v džungli. Na co? Na box. No ano, na souboj mezi Georgem Foremanem a Muhammedem Alim. Vždycky se dělá průzkumy, Joshua. Vidím, že Ali zvítězil tak trochu díky lstivosti, protože byl starší, ale také mnohem zkušenější borec. Skvělé. To mi chcete říct, že máte v nějaké přenosné paměti uložený televizní záznam každého boxerského zápasu? Samozřejmě, proč ne? Předpokládal jsem a tušil, a protože jsem právě zahájil výrobu dvou páru cvičních rukavic, potřebných bandáží, dvojích trenírek, dvou chráničů zubů, to spíše pro formu, a jednoho gumového chrániče pro vaše genitálie. Joshua slyšel zvýšenou zvukovou aktivitu někde na horních polubách a zatímco se v mysli zabýval gumovým chráničem genitálií, řekl: Tu v džungli nebyl cvičný euh, zápas. Je vám to jasné, Robsangu, že? Byla to spíše taková malá válka. Párkrát jsem to viděl. Sestra Simplicity tyhle velké zápasy někdy sledovala. Všichni jsme si mysleli, že měla tak trochu slabost pro velké, ubocené chlapy. Věnoval jsem studiu pravidel boxu potřebný čas, řekl Lopsang a stal. Celé dvě miliontiny vteřiny, abych se vyjádřil přesně. Znělo to jako vytahování? Jošu asi povzdechl. No, spíš to znílo jako bezoslyšné přehánění za účelem dosažení humorného efektu. Výborně, přikývl Lopsang, tak přesně to jsem měl v úmyslu. Teď tohle znělo jako vytahování. Víte, musím říct, že je hodně toho, čím jich se mohl chlubit, nemyslíte? A té jí mě omluvíte? Lopsang odešel. Když Jošua viděl pohyblivou jednotku poprvé, pohybovala se, pohybovala se trhaně na první pohled mechanicky, ale teď si nemohl nevšimnout, že se pohybuje jako trénovaný atlet. Lopsang zcela jasně věřil na sebezdokonalování. Objevil se znovu za několik minut oblečený do těžkého bílého pláště a podal Jošovi hromádku potřebných věcí. Jošo se k němu obrátil zády a začal se převlékat. Lobsang zarecitoval. Sportovní box, zdravý způsob, jak procvičit svalstvo a současně vybrou ty části mozku, které mají na starost pozorování, dedukci a odhad, nemlu nemluvě o rozvíjení duchu fair play. Navrhuji, abychom užili pravidla, která byla sestavena spíše pro tréninky a přátelské zápasy než pro, než pro skutečný boj a která sestavila roku 1891 brigádní generál Hausman. Jak jsem zjistil, ten muž byl nešťastnou náhodou v soudánu střelen do hlavy jedním ze svých mužů. Bohužel, to byla nehoda, před kterou ho nemohla zachránit ani ta nejlepší boxerská zkušenost. Jaká ironie. V souvislosti s tím jsem postupně nazbíral několik tisíc dalších zajímavostí ze sportu. A Jošuo, musím pochválit vaši cudnost, snížte se ke mně obrátil při převlejkání zády, přestože to je docela zbytečné. Jošuo se otočil a uviděl nového Lopsanga. Když si Lopsang svlékl plášť, objevilo se pod tričkem a boxerskými šortkami tělo, které by vyděsilo i Arnolda Schwarzeneggera. Vyberete věci vážně, co, Lopsangu? Co tím myslíte? Ale nic. Dobrá, řekl. Je to takhle. Dotkneme se rukavicemi, o krok ustoupíme a pak se do toho dáme. Vyhlédl z okna na světy, které ubíhly pod nimi. Ale neměl byste také dohlížet na Marka Twaina? Nejsem si jistý, jestli je to nejlepší nápad, abychom se my dva vyměňovali rány s tím, co loď poslepí, pole, poletí slepo dál. S tím si nedělejte starosti. Mám nezávislé podsystémy, které se o loď dokážou na nějaký čas postarat. A mimochodem... Sám Mark Twain by tuhle situaci považoval za znamenitě příhodnou. Až zvítězím, vítězím, vám o tom vyprávět. Tak co, satančíme si, Jošo Joshua? Joshua nepřekvapilo, když zjistil, že pořád ještě velmi slušně boxuje. Tam na dlouhé zemi jste si buď udržovali reflexy a vytrvalost, nebo jste zemřeli. Takže zatím, jak se zdálo, pocitoval lopsanky jeho rukavice častěji než naopak. Když vykryl další ránu, řekl... Jste si jistý, že do toho dáváte všechno Lopsangu? Odskočili od sebe a Lopsang se usmál. Mohl bych vás zabít jedinou ránou, kdyby bylo třeba. Tyhle rukavice by mohly posloužit jako beranidla. Opatrně ustoupil před letmým Jošovým útokem. Protože jsem vás také nechal udeřit prvního, abych mohl nastavit přiměřenou reakci. Budu s vámi bojovat stejnou silou, jakou vládnete vy, ale bohužel už ne vaší rychlostí, o níž si myslím, že je mnohem vyšší, než ta má. To je díky fenoménu svalové paměti vypěstovanému reflexu, který je součástí všeobecné lidské inteligence. Úžasné! Chystám se to napodobit ve své vlastní anatomii, v dalším připravovaném a velepšovaném modelu tohoto těla. A ještě jedna věc, Jošuo, Jste velmi dobrý v klamání, i když řeč vašeho těla je poměrně omezená. Smykám před vámi. Což byla pravda, protože přesně v tom okamžiku umístil Jošuo dobrou ránu přímo do středu toho obrovského hrudníku. Jošua řekl, nejsem si jistý, jestli je to tibetské řečení, ale je jedno, které praví, když bojuješ, nemluv, ale bojuj. Samozřejmě máte pravdu, jeden by se měl na boj plně soustředit. A najednou Joshua pocítil pěst mezi očima. Rána ve skutečnosti nedopadla, Lopsank vedl s naprostou přesností a Joshua ucítil jen slabý tlak na koření nosu. Lopsank řekl, jedno staré tibetské řečení říká... Nestojí příliš blízko tibetěnovy, který štípe dříví. Jste v každém ohledu příliš pomalý, Jošo. Ale přesto si mě můžete dobrou taktikou ještě nějakou dobu držet od těla do chvíle, kdy překročím hranici vašich schopností. Vnímám tohle cvičení jako léčvé, osvětlující a vzdělávací. Můžeme pokračovat? Jošua se dal znovu do boje. Přestože začínal namáhavě dýchat. Vy si to opravdu užíváte, co? I když s vaším zázemí jsem počítal spíš s tím, že na mě zkusíte nějaké to kung fu. Díval jste se na špatné filmy, příteli. Nezapomeňte, že jsem byl jen opravář motocyklů a dokázal se mnohem lépe zacházet s mechanickými a elektrickými věcičkami než pěstmi a nohama. Jednou jsem si ke dveřím dílny připojil induktor, takže ten gentleman ze sousedství, který ke mně chodil pravidelně krást, dostal docela pěknou elektrickou ránu. Takový malý kousek okamžitého osudu a to bylo jedinkrát, když jsem někoho srazil k zemi. Žádný kickbox v tom nebyl. Znovu se odpoutali. Rapsang pokračoval. A teď mi, příteli, pomáháte na to napodobit původního Marka Twaina. Pokud můžeme věřit, jeho autobiografické knihe, knize Život na Mississippi bojoval s dalším lodivodem na kolesovém parníku plojícím plnou rychlostí. Ten muž terorizoval lodivoda nač? Ten muž terrorizoval lodivoda náčelníka, kterého Twain zaučoval. Twain musel chvíli co chvíli přestat bojovat, aby dohlédl na to, že loď pluje pořád ve správném kurzu. Podobně jako já, zatímco bojujeme, řídím naši loď světy. Když vezmeme v potaz Twainův vzprozený sklon dodat každému příběhu dobrou pointu, nejsem si jistý, jestli je to pravda, ale obdivuji ho a proto jsem po něm tuhle loď pojmenoval. Myslím, že on mi tuhle loď pojmenoval spíš kráčíme k západu. Žil nárok na ten titul, s dělá William Wordsworth. Stará ovečka z jezerní oblasti. Skvělý básník, ale průzkum na Wordsworthovi nijak nemá ten správný zvuk. Co myslíte? Joshua odpověděl. Podle sestry Georginy měl Wordsworth na své světlé chvíle. Podle sestry Georginy měl Wordsworth své světlé chvíle. Je to překrásný to večer. Chladný a volný, pardon, jak překrásný to večer, chladný a volný. Hm, to samozřejmě znám. Ten svatý čas je tichý, jak sestra klášterní, bez dechu v zbožňování. Velmi výstižné. Zápasíme i v poezii, Jošuo? Pojďte ticha a boxujte Lopsangu.